12. Fejezet. A fejezet. néhány nap alatt a szigeteken egy dolog kivételével semmi említeni való nem történt velünk. A szerek még Nanur kezdete előtt végképp elmaradtak. Bármennyire szittuk, szerencsénk volt azzal, amelyik partra segített bennünket. Az így ragyogóan derült volt, tűzött a nap, mégsem volt olyan forróság, mint Avanában Nanur idején. Ez is mutatta, jóval éjszakabbra vagyunk ami kevés javítani való a hajókon akadt, az első húsz napon elvégeztette Pilagu. Élelmezésünk, ha egyhangú is, de bőséges volt. A szigetek körüli vizeket halban kimondottan gazdagnak találtuk. A tüzelőfával sem kellett takarékoskodni. Embereim, ha másért nem, legalább ezért rokonszemvesnek tarthatták volna a szigeteket. Ahogy a szelek elmaradásával a tenger mind laposabb hullámokat futtatott a parti fővenyre, úgy vált életünk egyre eseménytelenebbé. A napok egymásba olvadtak, az egyformán mélykék kék ég alatt, és tevékeny élethez szokott embereim hangulata megint új válsággal fenyegetett. Ekkor határoztam el, alaposan átkutatunk minden szigetet. Bár tudtam, ettől a munkától csupán egyetlen hasznot remélhetek, az idő valamivel változatosabb múlását. De embereimnek éppen erre volt szükségük. A délről számított negyedik szigeten találtunk rá a sírokra, és attól fogva nem csak elfoglaltságunk, töprengeni valunk is akadt. A parti tisztás és az erdő határán sorakoztak egy ugyanolyan védett keleti fekvésű öbölben, mint a miénk volt a legdélibb szigeten. 15 kőrakás, emberfejnyi és annál nagyobb kövekből, egyforma igyekezettel, de nem egyforma gondossággal formálva. A víztől legtávolabb fekvő, legnagyobb kövek ellenére is jobban megközelítették a téglalapformát, mint a sorban utánuk következők. Az utolsó három apróbb kövek alaktalan ovális halmaza volt. Csak egymástól való távolságuk jelezte, hogy ők is a sorhoz tartoznak. Szomorú, kövekből kirakott grafikon, hogyan fogyott nem csak az emberek száma, hanem testi erejük, kitartásuk és a hazájukból magukkal hozott sírépítő hagyomány ereje. Nem bontottuk meg az összes sírt. húsz évesnél a legrégibb sem volt idősebb. Ehhez a munkához az én érdeklődésem és a tenger edzettsége egyaránt kevés volt. Mikor a harmadik sír köveit elmozdítva, a már olyan jól ismert formájú sisak öbléből vakítóan fehér és épp fogaival ránk vigyorgott az égővörös fürtökkel és szakállal keretezett koponya, láttam embereimen semmiféle fenyegetés nem lenne képes rábírni őket a többi felnyitására. Hajó vagy csónak roncsait kerestük szerte az öbölben, és annak a csontjait, aki az utolsó halomkövet horta össze bajtása teste fölé, de eredménytelenül. Beljebb az erdőben beroskat kunyhót találtunk. A törzseken ejtett ügyetlen vágások nyomai elárulták, hogy a hajósok híján kardjukkal vágták ki és faragták a fákat. Az egyik sarokban néhány kés és vasból készült rozsdás edény hevert. Kezdem hinni, hogy igazad van, mondtam Pilagunak. Bármilyen lehetetlennek is tűnik. A vörös hajú emberek nem a forró övezettől délre élnek, hanem valahol ott, ahol te sejtetted. De a távolság, Isten Uram! Pilagú, ha indulatos természeten nem ragadta el, éppen olyan kétkedő, elemző módon gondolkozott, mint bátja. Más örült volna, hogy elismerem az igazát, ő azonban saját korábbi érveimet fordította ellenem. Ha az egyenlítőtől délre, csak ugyan van lakható vidék, az messzebb esik ide, mint az óceánon túli part. Nem mondtam meg neked, hogy az óceán szélességét, társaim, éppen az egyenlítő mentén mérték meg. Fölösleges lett volna Pilagunak magyaráznom, hogy Tenling a Viking Memória Egységében tárolt adatokból számította ki ezt a távolságot, mert a kapott érték megbízhatóságán semmit nem változtatott, hogy sem Tenling, sem a többiek, Soha nem látták azt a másik földrészt. Tehát elképzelhető, folytattam, hogy az egyenlítőtől északra az óceán esetleg sokkal keskenyebb. És még valamiről ne feledkezz meg, pilagú. A fák és a parti sziklák elárulják, hogy Esra idején itt rettenetes erejű nyugati szelek tombolnak. Azok könnyen elsodorhattak ideig egy hajót. Sőt, ez megmagyarázza azt is, hogyan találták meg a parti nép halászai Girdintől nyugatra azt a vöröshajú hajóst, akinek sisakját Eziza nekem ajándékozta? És a csavar Isten isteni uram? Az már nehezebb ügy, de ha arra gondolsz, hogy Eziza mennyire óvakodott nekünk bármit is mondani Girdintől nyugatra fekvő partokról, talán ez is érthető. Lehet, hogy a sisakot nem is halott emberen találták. Ha nem? A kunyhótól már alig kivehető ösvény vezetett a fák között a víz irányába. Az erdő szélén, ahol álltunk, a magas, erős növésű fűbe veszett. Az öblöt néztem, aztán messzebb a csendes, végtelen tengert. Mi lehetett vajon a régi hajósok viszantagságos története? Hát negyven, vagy talán még több napon át hajtotta őket a vihar. A vitorláik sorra leszakadtak, a mohó hullámok társaikat magukba nyelték, az életben maradottakat pedig a halálfélelem minden kínjával gyötörték, gyöngítették. Mielőtt az utolsó széroham a gírdintől nyugatra fekvő parthoz hajtotta őket. Vizük már rég elfogyott, a viharban halászni sem tudtak, Igaz, az előtt hatalmasak, erősek voltak, közülük egy is szétzavarta volna kardjával akármelyik parti település katonáit, akik különben is elég gyávák. De akkor mégis megmerték támadni őket, folytatta gondolatomat Pilagú, mert látták, hogy milyen tehetetlenek az éjségtől és a szomjúságtól. Igen, bólintottam, lehet, hogy az első összecsapás után mégis kelet felé indultak tovább a part mentén, de ott még erősebb ellenállásba ütköztek, mert Girdinhez közeledve egyre nagyobbak a települések, ezért visszafordultak. Délfelé haladva végig látogatták a gyengébb falvakat, ahol a megjelenésüktől megrémült emberek esetleg csak egy-két nap múlva gondoltak a védekezés megszervezésére. Addig pedig tudtak vizet és élelmet is szerezni. Valami oknál fogva aztán egyre délebbre szorultak. Talán ez is a nagyapja hajókat küldött utánuk, hogy fogják el vagy öljék meg az idegen betolakodókat. Nem tudom, így volt-e, de így is történhetett, míg végül ahhoz az öbölhöz értek. Akárkik voltak is, Isteni Uram, Pilagú az emlékezéstől összeborzongott, és a tenger fiainak beszédében ritkán használt ige került a nyelvére. Sajnálom őket. Jó hajósok voltak, és azt a halált még egy disbeli kalóznak sem kívánom. Igazad van, bár ezeknek sem volt könnyű. A kunyhóban talált egyik kést forgattam a kezemben. Újjaim nyomására a rozsdától szétrágott pengéről rétegesen váltak le a vasok törékeny pikkelyei. Abban az öbölben legalább egyszerre haltak meg. Lehet, hogy néhány óra különbséggel, de ugyanazon a napon lett vége mindennek. Ezek pedig itt egymást temették. A túlélők végignézték társuk halálát, és közben arra gondolhattak, arra kellett gondolniuk, hogy rájuk is kikerülhetetlenül ugyanaz a sorsvár. Ha a köveit cipelve, talán még maguk előtt is titkolva a vizsgálódásuk szándékát lopva végigpillantottak a többieken, Nagyjából azt is megjósolhatták, hogy az ő sírjuk hányadik helyen lesz a sorban. Ne feled, Pilagú! Elhallgattam. Nem lett volna bölcs dolog kimondani, ha nem lennének hajóink, mi is ezt az utat járnánk végig. Pilagú elgondolkozva nézte a kőrakásokat. Hangja reket volt, amikor megszólalt. Hány évig élhettek itt, Isteni Uram! Ha azt az utolsó sírt is megnéznénk, többet tudnánk. Pilagú arcára kiült, hogy ezen az áron nem óhajtja pontosabb meghatározást. De talán az is elég, hogy milyen vastagok a kunyhó kövei között gyökeretvert facsemeték. Ha itt is olyan gyorsan nőnek, mint a Barkan erdeiben, akkor mm, körülbelül húsz évesek. De hova lett Isten Uram? Az az ember, aki az utolsó sírt rakta. És hol a hajójuk? Az öbölben a hajót szétszették a csónakos vademberek, de itt? Hát most, hogy a kunyhót is megtaláltuk, már tudom, kár volt a hajó roncsát keresni. Minden hajón van ácsfejsze, nem is egy, és láthattad, hogyan faragták a törzseket.» A hajó valahol a sziget nyugati partján süllyedt el, a szirtek között, minden felszerelésével együtt. A parthoz közel, de mély vízben. És nappal. Pilagó tudásomba vett őszinte hite és köteles tisztelet ellenére kételkedve nézett rám. Nappal? Hát nem nehéz kitalálni. Te akármilyen erős vagyis, Sisakkal a fejeden és karddal az oldaladon, késsel az övetben ugranál a tengerbe, ha nem látnád, milyen messze kell úsznod? Ha éjszaka töríbe a hajó oldalát a szikla, gondolsz -e arra, hogy még egy-két edényt is összekapkodj? Hm. De ha látták előre, miért nem gondoltak a fejszékre is? Úgy képzelem, hogy látták a szirteket, de... Éppen mert jó hajósok voltak, megpróbálták kikerülni őket, és oldalazva a sziget szélárnyékos felére kerülni. Mikor aztán mégis megtörtént a szerencsétlenség, a hajó belsejét valószínűleg egy szempillantás alatt elöntötte a víz. Az edényeket mi is a fedélzeten tartjuk, mert ott főzünk. A fejszéknek azonban minden rendes hajón a raktárban van a helyük, hiszen útközben a nyílt tengeren nemigen akadács munka. Érted már, Pilagú? Értem, Isteni Uram. És azt is, miért mondtad, hogy a hajó mély vízben süllyedt el? Ha sekélyebb, később visszamentek volna, hogy a fejszéket kihalásszák. Gerendákat, pallókat is megmenthettek volna. Hm. De az utolsó életben maradt hajósról még nem mondtál semmit, Isteni Uram. Hát, nem is tudok mit mondani. Lehet, hogy messzebb, az erdőben pusztult el. Valamelyik szakadékban porladnak a csontjai, vagy a vízbe veszett halászat közben. A kardokkal hajót ugyan semmiképpen, de valami tutajfélét csak készíthettek, amitől eredményesebb a halászás, mint a partról. Többi emeremet is hasonló kérdések izgatták, mint Pilagút. Sok estén át tanakodtunk a vöröshajúak történetén. Fiatal kapitányaim közül azok, akiknek a legterhesebb volt a szigetek egyhangú élete, reménykedtek, hogy egy újabb vihar ismét hajót örötteket sodor a szigetre. A dús képzelőerővel megáldott vagy megvert kihátri, még azt is fölvetette, vitorlázzunk mi a vörös hajók partjaihoz. Eltekintve attól, hogy ezt a tervet az addig tapasztalt céljárás eleve lehetetlenné tette, Sumurinnak más kifogása is akadt. Azt hiszed, Gihatri, hogy olyan nagy örömet okoznánk nekik? Miért? Bennünket is boldogít ez, hogy egy addig soha nem ismert földet láthatunk, vagy akár csak hallhatunk róla? Azok a vörös hajúak talán nem is tudják, hogy élnek emberek a mi partunkon, és nem tudják, hogy van. Ez a mi szerencsénk, vágott közben nyersen szumúri. A fiatal kapitány zavartan fürkészte Szumúri himlőhelyes komor arcát. Szándéka ellenére vajon miben bánthatta meg a hajóst, aki pillagú után mindannyiunk szemében a legnagyobb tekintély. Tudtam, mire gondol szumuri, és elszomorodtam. Gihatri nemzedékét én neveltem ilyen lelkesnek, bizakodónak, és mégsem foghatom pártját a vitában. Szumúrit nem hagyta ülni az indulat. Fölpattant, és a tűzrakás szélén a homokra gurult hunyorgó parás szemekre taposott. Ezt tennék velünk, Giátri. Látod? Éppen ezt. Ez Dish. Ez girdin. Ez avana. Sorolta dühösen, ahogy egy-egy parás fekete halott lapult a sarulja alatt. Aztán, ha délen megvetik a lábukat, jön majd az aban part, és Lail. Láttad a páncéljukat? Láttad, mekkora kardot viselnek? Mit gondolsz, milyen erősek lehetnek, ha ekkora kardot tudnak használni? Azt mondd meg nekem, gihátri, melyik nép lenne az, amelyik ellenállna nekik? A fiatal kapitányok döbbenten hallgattak. Nem láttuk egyetlen hajójukat sem, szóltam közbe, így nem tudjuk, van-e elég nagy hajójuk, hogy áthajózzák az óceánt. Ha egy-egy vihar néha átsodorja őket, az még nem hajózás. 50 van napot egyvégtében a nyílt tengeren vitarlázni. Mennyi víz, mennyi élelem, helyeselt védőszárnyaim alatt vével magát Gihatri. Mekkora hajókat kellene egy ilyen úthoz építeni? És hányat? Ha győzni akarnak a mi partunkon, 40 hajónál kevesebbel nem is jöhetnek, mert annyival még elbírunk, akármilyen óriásak is. Igaz a tudatában Szumurri makacsul hallgatott, pilagú szeme pedig a fiatal kapitányra villant. Ha ilyen jól tudod, akkor arra is válaszol nekem, te nagy hajós. Ki épít hamarabb negyven akkora hajót? Mi, vagy a vörös hajúak? A kérdést gyilkos tapintattal gihátrinak tette fel, de jól tudtam, nekem szánta. Pilagu szerint soha nem épült elég sok és elég nagy hajó az avanai műhelyekben. Nem tartottam szükségesnek, hogy avanától legalább 500 kilométerre, 150 szélcsendes naptól felborzolt idegekkel vitatkozzam vele. Nem láttuk még egyetlen hajójukat sem, ismételtem kevés meggyőződéssel. Majd ha szemtől szembe találkozunk egyel, kiderül, hogy mekkora és mire képes. Sumuriból kiszállt az indulat. Szomorúan bámult az eltaposott parázsra. Aztán, mint aki álomból ébred, megrázkodott, fölemelte a fejét. Reménykedve keresett egyetlen olyan sötét foltot a szikrázó csillagokkal teleszórt égen, amiről azt hihette, felhő. Ha felhő van, nem késlekedhet sokáig a szél sem. eljön és megszabadít bennünket.